Poeme de colecție S-a născut pe 21 iulie 1932. A măsurat cu pasul pământesc 82 de ani. Din 2015 Omul încărcat cu energie pozitive tămăduitoare, scriitorul de altitudine stelară, neobositul redactor, dramaturg, jurnalist și regizor de film s-a mutat într-o altă dimensiune spirituală. Numele său a fost și rămâne strâns legat de Constanța și de Dobrogea. Aici, în 1967, a înființat postul Radio Vacanța. Ulterior, a inaugurat Editura Eminescu și faimoasa colecție Romanul de Dragoste, apoi Casa de Filme numărul 4, tot Corneliu Leu deschide prima filială a Uniunii Scriitorilor Români din Medidia, orașul în care s-a născut. A debutat la vârsta de 17 ani cu poezia Arta și a cochetat cu scrisul până în cea din urmă clipă a vieții sale. A publicat peste 21 de piese de teatru, unele în serial la Teatrul TVR, pe care îl inaugurează cu piesa Familia în 1958. Teatrul la microfon, Teatrul Național Radiofonic, la instituțiile de profil din Constanța, Bacău, Pitești, Craiova, Sibiu. Fișa de activitate culturală a redutabilului Prozator inserează peste 50 de romane, romane în care viața s-a regăsit cu bune și rele, mereu la plus infinit. Corneliu leu a ospătat la propriu, devorând ca un leu din fructul artelor frumoase, iar ele, la rândule, l-au răsplătit ca pe un rege al imperiului lor. Ca în fiecare imperiu, ferește a avut parte de prieteni și neprieteni. Acei care l-au cunoscut cu adevărat și care s-au încălzit pe îndelete la focul inimii lui, au lăsat mărturii de o aleasă prețuire intelectuală. Unii i-au cumpărat ființa cu pâinea, alții cu sarea, cu floarea, cu mierea. Aura sufletului său, spunea actrița Leni Pinția Homeag, avea consistența mierii de salcâmuri, de tei, aur lichid, aproape transparent, pe care îl putea întinde pe pâine și cu care te putea hrăni într-o vecie. Dacă ar mai fi zăbovit printre noi, patriarhul cu suflet de copil ar fi împlinit 83 de ani. S-a dus însă vorba prietenilor repede, prin cel mai sănătos parc, ca o pasăre visată de propria libertate. Acum e liber ca păsările cerului, ca lumina în care a revnit și a sperat, din care s-a înnobilat și a creat, pentru lume și pentru a rămâne, în azi și în dincolo de mâine. Pe aceeași lungime de undă, ca trăire și amintire de Corneliu leu, intelectualul născut în miezul verii, sub semnul soarelui și a zbuciumatei Dunări, e și poetul Emanuel Pope. În cele ce urmează, vom gusta un pahar de vers alb, semnat de Emanuel Pope, poet și el din constelația Dobrogei, recită autorul. Când ești tânăr, memorii lui Corneliu Leu Când ești tânăr atât de multe lucruri se pot schimba câte nu se pot schimba cât ești tânăr binevenită-i schimbarea iubita, numărul de telefon reședința opțiunile politice adresa de e-mail până și mersul pe stradă îl poți schimba un timp când ești tânăr când ești tânăr atât de multe lucruri se pot uita câte nu se pot uita cât ești tânăr Ușoare uitarea, iubita, numărul de telefon, reședința, opțiunile politice, adresa de e-mail, până și prietenii se pot uita o vreme. Când ești tânăr. Când însă ai 83 de ani, nu mai mersul ți-l mai poți uita, undeva pe o stradă, numai reședința ți se mai poate schimba, undeva în cer, nici de cum iubita, nici de cum telefonul, nici de cum opțiunea politică, nici de cum adresa de e-mail când ai 83 de ani. Iar prietenii știu de ce plâng când de noapte grăbiți te privesc cum te duci fiecare lângă fiecare încolonați la sânge ca uitare. La poeme de colecție ați ascultat un poem de Emanuel Pope, în lectura autorului, poem scris în memoria redutabilului scriitor, om de presă, teatru și film, Corneliu Leu. Amintim, Corneliu Leu s-a născut pe 21 iulie 1932. O duminică de poezie Nina Parfentie, Angela Titeoi Dragan, pentru Radio Matinal de Weekend